застав пустку. Намало було всюди стільки, що треба було лопатою та коцюбою вигортати. Не лише на помості, але й в печі було його завтовшки на долоню. Люди почали поритися коло хат. Повигортали болото, почистили посуду, домашні знаряддя, прали плаття і розвішували по плотах сушити. Кожний сусід з горбка позичив комусь з долини в язичку соломи та трохи сухого ріща,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 Довгий задертий в гору хвіст, роги на голові і довгі кіхті на руках і ногах. Він лежав плечима до гори, лише голову повернув до святого Михайла та вишкірив до нього довгі зуби. Над зображенням цього ворога світу фантазія сільського артиста Різбаря віддала всі свої сили, щоб його представити якнайбільш по-чортячому. Чорт був справді страшний. Сілий помальований чорною фарбою, очі червоні, з білими...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 На лиці святого вимальовувався небесний ангельський супокій і певність перемоги над нечистою силою. Ці дві фігури яскраво випромінювалися від задньої стіни каплиці, що відтворювала низом горюче пекло, а вгорі лагідні білі хмарки на синьому небі. Цілість та ще з такою декорацією представлялася добре.